Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vassalatu vassalamu ala ashraf al-anbiayi vall-mursalin. Nabiyina Muhammedin valla alihi və sahbihi ajma'in. Rabbi şirah l-sadri vayassir l-amri vahlu l-uqdafa min l-sani yafqahu qawli. Amma ba'd. Aziz, musallman qardaşlarım. İlk əvvəl hamınızı salamlayıb deyirəməs səlamu aleyküm və rəhmətullahi və bərakətuhu. Sonra da həmişəki kimi sizə Allah'tan qorxmağı, təqbalı olmağı nəsəyət edirəm. Allah qorxusu da insana yalnız Allaha itayət etməklə və qadağan etdiyi şeylərdən səkinməklə gəlir. Allahın buyruqlarını yerinə getirmək üçün qadıqalarını bilmək üçün isə mütləq onun kitabını bilməlisən. Quran-ı kərimdən anlayışın olmalıdır ki, biləsən ki, nəyə əməl edəsən, nədə həqiqi mümin olasan. Həqiqi müminlərə də o xas olan beş sifəti Allah subhanət Ənfal surəsinin 2-3-cü ayələrində xüsusilə qeyd edir deyir ki, İnnemal mu'minuna llezina iza zikra Allah wa jala fukuluhum ubir haqqiqatan onlar kimsələrdir ki Allah anıldığı zaman onların qəlbinə qorxu düşər va iza tuliya aleyhim ayatuhu zadatkum onun ayələri onlara oxundu o zaman bu onların imanını artırar va ala rabbihim onlar yalnız Özlərin rədbinə təvəkkül edərlər. Heç nəyə yox, yalnız yalnız Allaha təvəkkül edərlər. Və ləzidə yukimunə sələtə və mimmə rəzəqnəhum Onlar namazlarını lazımı qaydada, vaxtı vaxtında qılar və bizim onlara verdiyimiz rüzidən Allah yolunda sərh edərlər. Allah məşəriyyətə belə bir faydalı kitab nazim edir. Təəssüf ki, şeytan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 onu başa düşməyəcək. Qəlbini asmayacaq və qəlbi daim bağlı qalacaq. Qur'an-ı Allah-u Teala buyurur ki, İnna ənzəlnəhu Qur'anən ərabiyyən lə ləkum təqibin. Biz onu ərəbcə bir Qur'an olaraq nazil etdik ki, bəlkə anlayalar, bəlkə anlayasınız. Ərəbcə, başqa dildə də nazil edə bilərdi. Allah-u Teala bunun məhz ərəb dilində nazil etdi, çünki ərəb dili doğrudan da zəngin dildir. Və Başqa bir ayədə də der ki, İnnəhu ləqavlum fasil və mən huva bilhəzl. Qurandan sonra təxs edir. Dedir ki, bu, yəni Qur'an, haqqı batildən tayird edəndir. Və o, əyləncə də deyildir. Yəni, Qur'an-ı Kerim əyləncə məxsədi ilə istifadə edilə bilməz. O, ancaq və ancaq haqqı batildən ayırmaq üçün Allahın nazir etdiyi haqq bir kalamdır. Və quran içərimə bizim münasibətimiz 100 faizdə olmalıdır. Azazıq da qəlbimizdə şübhə olsa, hansısa bir ayənin Allah tərəfindən deyil, Məhəmməd Əl-Sələm uydurulduğunu fikirləşsək, küfr etmiş olur. Çünki Allah s.ə. bunu özün nazil edib və özü də qoruyub saxlayıb. Və Allah s.ə. şəhv şübhə içində olanlara görənə ayə nazil edib. Bu ayə nazil etdikdə o zamanki müşriklər də Səhifədə deyildilər. Bu ayəni onlar şərh etdi. Allah təala verir: "Zəlikəl kitabu Bu ilə bir kitabdır və sonda heç bir şübhə yoxdur. Və o, yəni Qurani-Kərim müttəqilər üçün doğru yol göstəricisidir. Müttəqilər üçün doğru yol göstəricisidir. Başqa bir ayədə bu kitabın mübarək bir kitab olduğunu bilə anladı. Və əmr edir ki, yalnız bu kitabə tabi olun. Yəcü və bu ayə də kitabun enzelnahu mubarakun fattəbi'uhu vəttəqu bu, bizim nazil etdiyimiz mübarək bir kitabdır. Ona tabe olun, Allahdan qorxun ki, bəlkə sizə rəhm oluna. Baxın, Qurana tabi olmalı və Allahdan qorxmalıyıq ki, bəlkə bizə rəhm oluna. Sonra şəks peysində olanlara yenə başqa bir ayəni Allah Subhanahu taala təhdid olaraq onlara xəbərdarlıq olsun deyə. Deyir ki, əfələyətdə Fə bərvənə Quran. "Və əgər onlar Quran barəsində düşünmürlərini? Nəgar bu Allahdan qeyrət tərəfindən olsaydı, sözsüz ki onda çoxlu ziddiyyətlər tapardılar. Amma bu Allah tərəfindən olduğuna görə Quran-ı Kərimdə heç bir ziddiyyət yoxdur.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 oxuyub anlayan ibrət alan varmı? Səhə sual verir. O zaman var idi. Peyğəmbər s.ə.v. səhabələr oxuyurdular. Gecə-gündüz Quranı oxuyurdular və anlayırdılar, ibrət alırdılar. Sonraki məsillər isə get-gedə zəiflədi. Qurandan başqa-başqa məhsədlərə istifadə olundu. O zaman hələ Quran-ı kərimdən istifadə edib, onun cüz qiymətə saxmırdılar. Lakin elə bir ayə nazir oldu. ولا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. Yəni ayələrimi az qiymətə satmayın. O vaxt isə satmırdı. Amma vaxt gəldi, Allahın ayələri çox qiymətə satılmağa başladı. Odur ki, Allah Subhanahu o vaxtdan bu dir insanları belə bir əməldən, belə bir yaramaz işdən çəkindirirdi. Sonra Qurani-Kərimi biz necə başa düşməliyik? Ərkəs desə ki, mən Quranı açıb, oxuyacam və özüm başa düşəcəm. Ərbəddə ki, azğımlığa düşəcək və şeyfan onu azdıracaq. quran kərimi bizə kim başa salıb? Allah elə bizim aramızda vasitə kim olub Quranın bizə çatdırılmasında? Peyğəqəmbər s.ə.v və Quran-ı kərimi bizə kim izah edib? O da Peyğəqəmbər s.ə.v. Əgər kimsə desə ki, sən Peyğəqəmbəri görmürsən izah edəndə, sənə mən Peyğəqəmbəri görməmişəm. Sallallahu aleyhi ve sellem görmemişəm. Mən bu ayəni okuyup görmüşəm. Allah Səhələlə buyurur ki, وَاَنْزَلnə ilykə zikrə lütubəyyənə linnəsi mə nüzzile ilyhim. Sənə de zikri nazil ettik ki, zikr, Kuran-ı Kerim'in adlarından biridir. İnsanlara nazil ediləni, onlara izah edəsən və belki onlar fikirləşələr. Kuran-ı Kerim'i bize Peygamber Sallallahu aleyhi sellem, başa salmadan mükellef edilib.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 Quran ayələrini və sünnəni kəmərə qoysa, əlbəttə ki, Allah s.ə.v. onu cəzalandıracaq. Nə için? Ona görə ki, Allahın kəlamı və Peyğəmbər s.ə.v.in kəlamı insana daha tez çatır. insanın İnsanın kəlamı. Quran ayələrini bizə ən gözəl izah edə bilər Allah və onun etsi. Əgər Allah və onun etsinin izahı xoşunuza gəlmirsə, Başqa bir izah axtarırsa, onda onun da hez bir faydası olmayacaq. Çünki onu axtaranlar özləri ona etiqad etmir. Allah s.ə. o müşriflərə örünə deyir. Deyir ki, فَبِأَيِّ حَدِيثِم بَعْدَهُ يُؤْمِنُ Bu, Qurana inanmayandan sonra başqa hansı kəlama inanacaqlar. Hələr buna inanmırlarsa. Başqa kəlama dillə inanırıq deyə bilərlər. Amma qəlbləri təsdiq edir ki, onların o inanlıqı şeyləri də boş şeylərdir. Qəlbləri bunu təsdiq edir. Sadəcə, dilə gətirə bilmirlər ki, sonra insanlar onları məsxəriyə qoyar, onları yalancı hesab edərlər. Bulan kərimin bir çox üstünlükləri vardır ki, digər səmavi kitablardan fərqlənir. Və əgər səmavi kitablardan fərqlənirsə, yerdə qalan kitablardan laf çox fərqlənir. Ən gözəl kitab Yeryüzündə Quran-ı Kərimdir. Və qiyamətə qədər də bu kitab olacaq. Bu üstünlükləri nədən ibarətdir? Birincisi, Allah onu qorumağı öz rühtəsinə götürüb. Özü qoruyur. Allah tala buyurur ki, və Şübhəsiz ki, bu Qurana biz nazil etdik. Sözsüz ki, biz də onu qoruyub saxlayıcaq. Yelə bir kitab varmı? Ki, qorunu saxlamasın təhrifdən, təhəşikliklərdən qorunur saxlanılsın. Və yaxud unudulmasın. Yəni bir kitab yoxdur. Yeganə bir kitabdır ki, o da Quran-ı Kərimdir. İkinci üstünlüyü o ta qiyamət gününə dək olduğu kimi qalacaq. Və başqa bir kitab gəlib onu nəsq etməyəcək və yaxud ondan da daha üstün kitab olmayacaq. Nəyə görə? Ona görə ki, sonuncu peyğəmbər Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmdir və ona nazil olan kitab da sonuncu kitabdır. Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra peyğəmbər gəlməyəcəksə, deməli artıq səmadan yer üzünə kitab gəlməyəcək. Bu sonuncu kitabdır. Allahu Taala Əhsab surəsində buyurur ki: "Onlar tənə Məhəmmədəndən başqa heç bir kişidən deyil. Lakin Məhəmməd sizin aranızdakı kişilərdən heç birinin atası deyil. Bu Allahın elçisi, hətlə Peyğəmbərlərin sonuncusudur. Üçüncü üstünlüyü. Quranda həm olub keçənlər, həm hazırda baş verənlər, həm də olacaq hadisələr barədə söz açılır, xəbər verilir. Və Allah Subhanı Teala da indiyə qədər Yəni, Quranda nə xədər veribsə, indiyə qədər həmsə baş verir, kıyamətə qədər də, ondan sonra da cənnət və cənnəndə bunlar həmsə baş verəcəyik. Bunu yaşayanlar görəcəklər və bunun şahidi olacaqlar. Vallahi ki, bunlar baş verəcəyik. Allah Əsvəl-i Teala dedir ki, وَتَمَّكَ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدِلًا Allah'ın kəlmə, kəlməleri doğruluk baxımından və ədalət baxımından tamamlandı. Nə deyibsə doğru olacaq, nə hüküm veribsə ətalətli hükümdür. Kiamətdinin heç kəs deyə bilməyəcək ki, mənə zülmətdim, yarət. O qədər şeylər Allah s.ə. onun qarşısına qoyacaq. O qədər ona şeylər göstərəcək ki, sənə bunu verdim, bunu verdim, bunu elədin. Dirdənə yaxşılıq elədin, əbəzindən 10 dənəsini qaytardım. Heç dili olmayacaq danışsın. Deyə bilməyəcək ki, mənim üzrüm var idi ona görə, məsələn üçün, namaz qılmırd üzrün var idi, ona görə sənə ətibad eləmirdim. Özrün var idi, ona görə sənə şəriş qoşurdum. Yalnız həqiqi üzr olanlardan başqa. Gördüm ki, bu kitab bütün insanlara və cinlərə göndərilir. Əvvəki kitablardan tərqli olaraq, əvvəki kitablar və Peyqəmbərlər yalnız öz qövmünə, öz cəmatına göndərilirdi. Hamma Peyqəmbər fəsələ bütün insanlara və cinlərə göndərilir. Allah s.ə. dir ki, qul Ilaykum, deyə, ey insanlar, şübhəsiz ki, mən sizin hamınız üçün Allahın elçiyyəm. Hamınız üçün. Başqa bir ayədə deyir ki, Təbərəkələzi nədzələl al furqanı alə abdihə liyəkuna lil-aləminə nəzirə. Âləmlərin, yəni insanları və dinləri qorxudan olsun deyə, yəni o kitab qorxudan olsun deyə öz bəndəsinə furqanı nazil edən, Nə qədər xeyxatdır. Allah subhanətə alə. Furqan nazil etdi. Yəni, haqqla məhaqqı ayır bir kitab. Kimlər üçün? Bütün aləmlər üçün. Yəni, cinlər və insanlar üçün. Qur'an-ı Kerimin nə mələklərə, nə də heyvanlara heç verədiyyəti yoxdur. Beşinci üstünlük Allah subhanətə alə tələb edir Ben müracaat edir yaradılanlara ki mazarırsanız buna bensel bir sure getirin. Demirsiniz ki Mehmet sallallahu aleyhi ve sellem özünden uydurub bunu. Sen de uydur. bazarırsansa Bütün Kur'an değil. Ses olmasa bir sure getir. Bir sure. Ve Begara surasında Allah-u Teala deyir ki Ve inkuntum fi raibim mimma nazalna ala adna fa'tu bisuratin minha min nifsehi wadu shuhada'ikum navid etdiyinizə şübhəniz varsa yəni Quran-Kərimə şübhəniz varsa onda siz də ona bənzər bir surə gətirin və bütün şahidlərinizi də çağırin. Sumaya çağırin. Əgər doğru danışırsınızsa deyin Gətirmə surəni, görəm qəzi gətirirsiniz. Musələmə Musələmətl-Kəzəd bilirsiniz, Peyğəmbər s.ə.v vaxtında meydana çıxır, sonradan sahələr onun öldürürlər, yalansı Peyğəmbər olur. Və bu, özündən surə yazır. Oxuyur, məsələn, Quranda ki, Əl-kariyətü, məl-kariyə Əmə ədraqə məl-kariyə Bu, surəni oxuyur. Çi, kariyə Nə bilirəsən, kariyə nədir? Diyamətin adıdır, yəni Dəhşətli bilgün. Buna oxşar, surəyədir. Zərək ki, Əl-filu Məl-filu Əmə ədraqə məl-filu Ləhu xartumun tavilun. Fil, nədir fil? Nə bilirsən nədir fil? Onun uzun xartumu var. Bu da bunun yazdırdı ki, surə. Və oradan da çox gülməlidir. Oşşatmaq istəyir. Zahirən, zahirən, sözləri oxşata bilərsən. Söz tapıb, həmin o üçlubla, Allah subhanətə alələyə də üçlubla yazıb, əlfil, məlfil, məlfil, o mədraqə məlfil. Məna ki, uyğun gəlməyəcək. Mənanı uyğunlaşdırdın, artıcılıq ki, uyğun gəlməyəcək. Artıcılıqı uyğunlaşdırdın. O qədər orada üçlublar var, Allah subhanətə alələnin Möncüzəsidir bu. Çünki ərəb dilinin gözəlliyi bir dillərdən fərqlənir. Ərəb dilində olan şehrin gözəlliyi ərəb dilinin özündən fərqlənir. Yəni, ondan da üstündür. Şehrlər deyiləndə çox gözəl səslənir, mən ki, ərəb dilindən özü. Buran-ı üstündür isə hə, hamısın ki O zaman sahabilərdən biri birinə deyirlər ki, getmə Məhəmmədin yanına. Çünki o, dediyi o söylədiyi şəhirlərlə zamanı yoldan aldırır və qulaqlarını tutur on yandan keçəndə sonra birdən fikirləşir ki, Asım görür, necə şəhirlər deyir? Hansı hə, üslubdan, necə? Quralarını asır və görür ki, bu deyidiyi sözlər şəhirlər deyil. Tamam başqa bir şeydir. Sonra altıncı Quran-ı kərimin üstünlüyü nazil edildiyi, edildiyi gündən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 Allah-u Teala əbəsirə demir ki, İnnə dinə, ində Allah il-İsləm. Allah yanında qəbul olan din İslamdır. Başqa bir ayədə deyir ki, O mən yəbdə qeyrə il-İsləmdi dinə fələn yüqbələnin huvə qovilə əxrət binə xasirin. Kim İslamdan başqa bir din axtararsa, bu, ondan qəbul olmaz və ahirətdə ziyana oxuyanlardan var. edin ki, başqa bir kitab oxuyursan və onu İslam kimi Yəni, din kimi qəbul edirsən. Peyğəmbər s.ə.v olsaydı, vallahi ki, gəzəblənərdi və bizi tənqid edərdi. Nedə ki, Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anh təvratdan birki səhifə gətirir ki, ya Resulullah, bunu da oxuya bilərik mi? Peyğəmbər s.ə.v gəzəblənir və deyir ki, Allaha and olsun ki, əgər Musa a.sələni sağ olsaydı, o da bu dinə tabi olardı. Bu dinə itaqət edərdi. Və o şəxsələri Amr edir ki suvin içində mərhələsinlər. 7-ci üstünlüyü Quranda olan hökmlər, Əniyət və İslamda olan hökmlər əzəli hökmlərə nisbətən yüngüldür. Allah Subhanahu ki: "Yuridullah bikumul yusra və la yurid bikumul usra." Allah sizdən asanlığı istəyir, çətinlik istəmir.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 Qılmalıdır. Üçüncü, qənimətlərin mənə halal olması. Məndən əvvəl heç bir Peyğəmbərə halal olmayıq. Səhiyyədis var ki, o vaxtlar, yəni əvvəlki Peyğəmbərlər, qənimət toplayanda öyüşdən. E Allah tala göydən od salar bir yerə və bu od həmin o qəniməti yandırardı. Onlara satmaq bir işlə. Allah subhanətləri ancaq İslam ümmətinə o qənimət alırdı. Dördüncüsü, İyamət günü tərifə layiq məqamda şəfaiqçi olmaqım. Bu anqaq Peyğəmbərə s.ə.və xasdır. Məqam-ül Məhmud. Və nəhayət 5 hər bir Peyğəmbər yalnız öz qövrünə göndərilərdi. Mən isə bütün insanlara göndərilmişəm. Görürüz, Allah s.ə.və Peyğəmbər s.ə.və nələr verib. Sonra Quran-ı kərimin tədiləti barəsində bir neçə hədislər söyləyəcəyəm. Bu kitabın doğrudan da böyük fəziləti var və bu fəzilətləri dinləyən adam, oxuyan adam, eşidən adam Quran-ı kərimdən heç vaxt ayrılmaz. Vallahi ki, ayrılmaz. hətta alimlər buyurur ki, üç gündən artıq Quranı bağlı saxlayan, oxumayan kəs fasiqdir. Bəzi daha şiddətli hökum verən alimlər isə daha şiddətlə onu tamamilə hətta küpür hesab edir. Baxın, bu hədisində Peyğəmbər s.a.v dörd cür, dörd sinif insanı qəsb edir. ki, Quran oxuyan möminin məsəli sitronun, turunc deyilir ona, şirin, limondur, məsəlinə bənzəyir. Dadı da gözəlidir, iyisi də. Quran oxumayan möminin məsəli isə xurmanın məsəlinə bənzəyir. Dadı gözəldir, amma isi yoxdur. Quran oxuyan münafiqin məsəli reyhan bitkisinin məsəlinə bənzəyir. İlsi gözəldir, Tadı isə acı. Quran oxumayan münafiqin məsəli isə acı kudunun, yaxud adı olur onun, məsəlinə bənzəyir. Dadı acıdır, ilsi də yoxdur. Subhanallah, görün nə, nə də gözəl az bir sözlərlə, yəni az ifadə ilə necə bürünki mənanı əhatə edir, kimlərə nəyi başa salır, kimlərin necə olduğunu yüda edir. Sonra, sizin xeyirliniz Qurana öyrənən və onu başqalarına öyrədəndir. Bir şey verir. Demədik ki, xeyirliniz namazlılandır, oruçlandır, xabariflərdə o vaxt namazı sahələrdən daha çox qılırdı. Orucu daha çox tuturdu. Cəna namazlarını hamısı qılırdı. Quranı hamısı səzlə bilirdi. Amma şəfakəti Qurana öyrənən, sə öyrədən, tənlayan, təanladan, əgər onu anlamadınsa, düzgün başa düşmədinsə, onu oxumağın faydası da olmayacaq. Çünki Quran insanın ya lehinədir, ya da əleyhinə. İçindən biri Ya onu uzaldır ya onu alçaldır. Subhanallah, odur müqəddəs kitab insanı ya uzaldır ya da alçaldır. Düzgün başa düşüb, əməl etdiksə ucaldır, səhv başa düşüb, səhv əməl etdikdə isə alçaldır. Başqa bir hədişdə Peyğəmbər s.ə.v. əmr edir ki, Quran oxuyun. Həqiqətən Quran onu oxuyanlar üçün qiyamət günün şəfayəti olacaq. Subhanallah, İstəməzsiz ki, şəfayətçilərimizin sayı artıq olsun. Peygamber s.a.v, quran kərim, müminlər və s. Həmsinin, məsələn, əziyyət çəkib neyi bir çəkirsə dəgə verirsən, Allah s.ə.vələ sənə 10 dənə savab yazır. 10 dənə savab. Bu, bu də əziyyətə. Nisə sahtə ona. İstəsə, ondan da artıq yazır, əmə ən azı 10 savab yazır. İndi fikir bir. Bir dənə götürürsən Quran-ı kərimdən oxuyursan. Əlif, ləm, mim 30 salavın var. Peyğəmbər Əsasələm deyir ki, mən demirəm ki, Quran-ı kərimin hər bir hərifinə 10 salav qazanırsınız. Mən demirəm ki, əlif, ləm, mim hərfdir. Əlif ayrılıqda hərifdir, ləm ayrılıqda hərifdir və mim ayrılıqda hərifdir. Bunun bir misal kimi çəkir Peyğəmbər Əsasələm də demək istəyir ki, bütün Quran başdan axı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 Hıqqana, hıqqana Quran oxuyan kəs isə iki savab qazanır. Sən həzisin mənasına bax, Subhan Allah. Gözəl mahir Quran oxuyan mələklərlədir. Amma çalışır ki, gözəl oxusun, amma oxuya bilmirəm. Hələ təzə təzə verənir. Hıqqana, hıqqana oxuyur, iki qaz qazanır. Oxuduğuna görə və bir də əziyyət çəkdiyinə görə. Qədlər deyir ki, bəy, oxuya bilmirəmsə, bəy kəs oxumuyun. O bilsin ki, o şeytandandır Şeytan onu sındırmağa çalışır, azdırmağa çalışır ki, Qur'an oxuma. Onsı ki, sən öyrənə bilməyəcəksin bunu. Başqa bir hədislə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Allah bu kitabla əyəxt edeyim hədisləyir. Bir grup insanları ucaldır, digərlərini isə alçaldır. Bu da səhiy hədisləyir, Müslimlərə vaid edir. Sonra hərdən görürsən ki, Qur'an kərimi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 Sənə nazir olun. Mən sənin qarşısından hezı okuyum. Qəqəm əsələm dəşi oku, mən başqasınına dinləməyə xoşlayıram. Və İbn-i Masud, r.ə.qəyir, gəlib çatır bu ayəyə. Kəhif edə, cəqnə min bişəhidin və cəqnə bike alə həuləyi şəhidən. Hər bir ümmətən bir şahid getirecəyimiz və səni də onlara şahid getirecəyimiz dün Zaman. Necə olacaq? Onların halı, sənin halı necə olacaq? Əlbəttə ki, Peyğəmbər s.ə.v. Sevinəcək, müminlər sevinəcək o gün. Yerdə qalanlar isə gəm, kəqər olacaq. Bu ayəni oxuduqdan sonra Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, saxla. Kifayətdir. İbn-i Masudu radiyallahu anh deyir ki, başımı qaldırıb, qarşısında Quran oxuyur başa aşağı. Ədəbə bax, əxlaka bax. Bir e, başımı qaldırıb gördüm ki, Peyğəmbər s.a.v. Ağlayır. Subhanallah, əgər Quran oxunduğun zaman sənə təsir etmirsə, onda bir cüm gəlbin artıq ölüb. Quran oxunduğu zaman mütlə sənə təsir etməlidir. Allah s.a. demədir ki, Quran oxunduğu zaman onlara yalnız ərəblərin, və yaxud ərəb dilini bilənlərin imanını artırlar. Allah Subhanahu dedi ki, müminlərin imanları artar. O müminlər ki, qiyamət günü Nəsidəcəlin alnındakı xəfir zövünü hər ədini bilməyə bilməyə oxuyacaq və ərəb dilini bilənlər onu oxuya bilməyəcək. Allah Subhanahu taala müminlərə budur fərqli xüsusiyyət verir. Sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi Gezi namazlarında gəyən bir ayə gələb satardı ve o ayə onu o derecədə təsir edərdi ki, sehərə qədər o ayəni təşrər edərdi. Təşrər edərdi onun imanına artırdı. Mesələn bu ayəni təşrər edir. Peygamber sələləm. Allah təşrər edir tə ki, İn tuəzibhüm feənəhum ibadək veən təqfir ləhüm feənəkə entəl-əzizül hakim Allah'a mürəzək edirsen bu ayəyələ. Gəlsən e onlara əzab dilsən, əlbəttə ki, onlar sənin kullarındır. Yəni, nə istəsən də bilərsən. Yox, onları bağışlasan, əlbəttə ki, sən mücvətlisən, müdüriksən. Subhanallah. Peyğəmbər s. səlləm Allah'ın müraciətində yörünə müraciət edir. İstəyirsən bağışla, istəyirsən, əzab edir. Sonra, sahabələrdən də misal çəkmək olar. Birini çəkim, Tamim ibn Awsiddari, Radiyallahu anhu, səhər namazı qılarkən Kərir bu ayəyə çatır bu ayəni yani təkrar-təkrar təkrar-təkrar səhnədə qədər oxuyur. Ayədə Allah Subhanahu taala deyir ki: "Əmm hasibəlləzîne ishtarahu s-siyyāt, en najəlähum kəlləzîne əmənū və əməlu s-sālihāt, sawā'en və mämātuhum, sā'a mā yaḥkumūn." elə cuman edirlər ki, onlarla iman əməli salih olanları bir tuta qayb. Həyatda da, ölüb gedəndən sonra da onlar eynidir. Gecədə pis mühakimə yürürlər. Əlbəttə, həyatda Allah bütün insanlara qarşı mərhəmətlidir. Hamısına mərhəmət göstərir. Rulcu da verir, övlad da verir, hər şey verir. Lakin, diyamət ki,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 Allahın kitabını axıra qədər təfsir edib, yəni, anlaya bilək. Təfsir etmək nə da bizdən əvvəlki sələf təfsir edib. Yüclərcə təfsir kitabları var. İbn-i Cərir, Abu Cəfər, Tabari, Rahimallah deyir ki, Quran-ı kərimin təfsiri üç qismə bölünür. Quran-ı kərimin mənasını anlamaq üç qismə bölünür. Birinci qism o qismidir ki, onu yalnız Allah bilir. Və onu nəy ki, insanlar, heç Peygamberlər də bilməyib və Məhəmməd s.a.v. bilməyib. O qism nəyə aiddir? Məsələn, Allah s.a.v. ki, qiyamət gibi qopacaq. Kim təfsir verib ki, nə vaxt qopacaq? Nə Məhəmməd s.a.v. nə sahabilər Belə bir təfsir verməyik. Amma maşallah görürsən ki, müasir dövrdə dəhşətli müfəssirlər var ki, artıq vaxtında da təyin edir. Təhsil ki, onlar təyin etdiyi vaxtda ələ qiyamət baş etmək. 2000-ci il də baş vermədi. Yazıqlar. Və yaxud İsa aleyhissalamın niyə zaman yerə inəcək? Ona da heç kəs bilməyir. Doğrudur, gözləyirlər ki nə zaman inəcək, ona qarşı nəyəsə etsinlər, gözləyirlər. Amma nə zaman gələcəyini bilmirlər. Yünəşin məğribdən çıxacağı vaxt, onu da bilmir. Nə vaxt olacaq, necə başı verəcəyik, eskəs bilmir. Və yaxud sur nə vaxt salınacaq, onu da eskəs bilmir. Və eləcə də, Qur'an-kərimdə həriflər var, qaf, sad, əlif, la, min, onu da nə zaman eskəs bilmir. Onun hikmətini ancaq Allah bilir. İkinci hissəsi, ikinci qismi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmə xas olan qismidir. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləm onu sahabələrə çatdırır. Və üçüncü qismi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin sünnəsini Allahın kitabını yaxşı bilən onun davamsılarına aitdir. İbn-i kimi, İbn-i Abbas kimi, Raşid-i Xəlifələr kimi və s. Qadiyallahanhum sahabələrə aiddir. O ki, qaldı təfsirin özünü isimlərinə, yəni, hansı yollan, hansı üsvurla təfsir etməyən, İbn-i Kəsir Rəhəməhullah deyir ki, təfsiri dört yolla etmək olar. Bundan başqa yol axtarsan, azğınlığa gedəcəksən və inanmırsınızsa, bundan başqa yol axtaranların aqibətinə baxın, görəcəksiniz ki, kimisə axırda tamamilə istandan çıxır, kimisə axırda, deyir ki, mən özüm elə Peyğəmbərəm, kimisə axırda özündən neçə cür təsirlər uydurur və hətta sahabələrin demədiyi bir şey deyir və beləliklə özü də azır, insanları da azdırır. İbni Qəsir Rahimə deyir ki,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 Hazreti Necab eradi Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem verir ki: "Neylə Bir Quranla. Əgər tapmasan, ver onda sünnə ilə hökm verərsən." Bu hədis zəif uydurmadır. Bu hədis zəifdir. Quran və hədis ikisi bir yerdə olmalıdır, çünki bu hədis o hədisi tərzib edir. Peygəmbər sallallahu aleyhi ki: "Hələ inni utitul Qurana və misluhu ma'u." Yəni Quran onun mislində olan sünnə, hədis verilmişdir. Qurandan hədisi ayırmaq olmaz. Yaxşı, tutaq ki, tutaq ki, bunların dediyi olsun. Quranda cavab çapsınsa, sünnəyə baxmaqda kifayət etəcəyəcəkdir. Quranda Allah s.ə.v. iddiazə verir ki, ə, məsələn, Quran-ı kərimdə Allah s.ə.v. der ki, uğrunun əli Həgər sən sünnəyə müradiyyat eləməsən, hər cür uğurunun əlini kəsədə isən. Adidir, dəyərsiz bir şeyi uğurlayananda əlini kəsədə isən. Halbuki sünnəy zahidir onu. Neçə cür onun şəhətləri olmalıdır. Oğurladığı malın miqdarı nə qədər olmalıdır. Bağlı yerdən götürülməlidir. İki şahid olmalıdır. Və s. 7 dənə şərti var. O. Və yaxud Buran-ı Kerimdə açırsan, oxuyursam ki, tölümün şeyvan haramdır. Allah s.ə. haram edib tölümün şeyvanı yemək. Cəsalan, cavab taxtın. Qətkəcə qox Amma Allah s.ə. deyir ki, dənizdə ölən heyvanı yemək halaldır. Görüsünüz, Quranı sünnəsiz başa düşmək mümkün deyil. Ona görə hər ikisi eyni vaxtaya, eyni məqamda götürülməlidir ki, Quranda olan ayələri başa düşək. Təkər tapmasaq, Onda müradiyyət edirik sahabələrin fikrinə. Bu ikinci yəni sahabələrin rəyi ilə Qur'an kərimi təfsir vermək. Ola bilməz ki, sahabənin rəyi Peyqəmbər s.ə.v. dediyinə zidd olsun. Əgər olsa onda sahabənin rəyi rədd edilir. Peyqəmbər s.ə.v. dediyinə göstərilir. Ola bilsin ki, sahabənin azından kimsə uydurur. Bunu da tapa bilməzsək Onda müraciət edirik təbinlərin fikrindən. Təbinlərin fikri ilə təbinlər səhabələrdən o fikri götürür. İzahı götürür, təsiri götürür. Başqa ifadə elə desək, necə ki, şəvqani getirir rahimə Allah. Təsir iki növdür. Ət-təsir bir məsul, ət-təsir bir rəy. Rəvayətlə gələn, yəni əsərlə ya Quran ayəsi ya da təqdislə olan təfsir. İkincisi fikr, yəni rəy Sahabənin və ya təbiinin rəyi olan təfsir. Təfsir rəy ilə olan təfsirin özü də iki növdür. Bəyənilən təfsir və inkar edilən, rədd edilən təfsir. Bəyənilən təfsir peyğəmbər sallalləhu əleyhi və sahabelərin və təbiinin əqidəsinə uyğun olan təfsirdir. Rədd edilən təfsir isə onların əqibəsinə, onların mənəhəzinə yoluna zidd olan təfsirdir. Sonra sahabələrdən Burani Kərimə təfsir verən ən məşhur olanı Rashidi xəlifələrdir İbn Abbasdır İbn Məsuddur Zeyd ibn Sabit, Ubey ibn Kab, Abu Musəl Əşəri, Abdullah ibn-i Zübeyr və s. radiyallaha anhum. Və baxın görün, sahabələr və tabiyinlər Quran-ı Qur kərimlə, Allahın kitabı ilə necə davranırlar? Sonra özümüzü onlarla müqayisə edək. Ki, biz necə davranırız? Məfələn, İbn-i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 Quran-ı kərimi öyrədirdi. Necə ki, Allah-ı Allah özünü 23 il ərzində təqribən öyrətdi. Və yaxud, məsələn, Mücahid Rahim-an Allah deyir ki, mən Quran-ı kərimi Fatih surəsindən ta kitabın axırına deyək, İbn-Əbbasa oxudum. Üç dəfə oxudum hər ayənin üstündə dayanıb onun mənasını sorusudum. Görünəcə, dəqiqli ilə ondan bu ayələrin təfsirini sorusudur. Yaxud Səyid İbn Cübeyir, bu da İbn Abbasın tələbəsidir, Rahim Allah, deyir ki, İbn Abbasla səfərdə oldum. O səhərə qədər mənə hədislər danışdı, mən də onları bir-bir yazdım. Sühanallah, gör vaxtını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 Ərhamuq Allah. Fikir verirsiniz. Tabinlərdən də məhsur tefsir alimləri var. Bunlardan da təzlərin adlarını səkə bilərəm. Mücahid, Seyyid ibn Cübeyr, İkrime, Ebul Aliye, Katədə, Amir-i Şəbi, Mesruq, Hasan-ı Vəsli, Təhq, İbn Müzəhim Onların dövründə tefsir Yağılmağa başlayır və ilk təfsiri Səyid ibn Zübeyir yazır. Doğrudur, o, böyük, çox ciddi kitab şəkildə olur, amma təfsir olur. Səyid ibn Zübeyir. Bunu da o, kimin tələbi ilə yazır? Abdülməlik ibn Nərvanın tələbi ilə yazır. Həmçinin o dövrdə daha Tavuz, Qatədə, ata ibn Yəliyələ var, ibn Əslən Əhmək və başqaları da təsirlər yazırdılar. Onların təsirləri əsasən məktublar və öz əksini tapırdı. Biri digərlə məktubla təsiri yöndərir ki, bu ayənin təsiri budur. E, o məktublar da yığılırdı. Bu Sonralar isə daha geniş təsirlər yazılmağa başlar. Və bu təsirlərdən Sufyan-i təsiri, Müağiyyə ibn-i Salihin təfsiri, Şeyban ibn-i Abdurrahman, Nafi, İbn-i tələbəsi, Tayyib ibn Umarın tələbəsi, Sürməlik ibn-i Anəs, bu da məşhur təfsirdir, Abdüla İsmail ibn-i Uleyyə və başqalarının təfsiri. Bu təfsirlər də ikinci əsrə təsadüf edildi. Amma, üçüncü və dördüncü əsrlərdə artıq çox çıxıqlı, büyük təfsirlər yazılmağa başladı. Bu təsirlərdən də <coughs> misal gətirilmək olar Abdullah İbn Həməydir kişinin təsiri, İbn-i Zərir Tabarın təsiri, İbn-i Zərir Tabarın təsiri, bilirsiniz, nə ne boyda neçə cild olur? daha doğrusu neçə səhif olub, otuz min səhifə və tələbələri ona müracaq edir ki, heç kisi oxay bilməyəcək. Biz ilm tələb edən insanlar ola ola bu bizə ağır gəlir. Otuz min sayfə. Və İbn-i onu müxtəsər edir. Üç min sayfəyə. İndi gördüyümüz o, onu ki cilti bir səhət kitab. Üç min sayfəyə Təsəvvür edin ki, o yüz yirmi cilti kitab olmalıydı. Həmsinin İbn-i Muzir'in təfsiri, İbn-Əbihat-i i̇bn Mirraqimin təfsiri. Və eləcə də rəvayətlərlə gələn təfsirlər. Məsələn, kimsə hədislər toplusuyla, yəni ancaq təfsiri ayrı olan hədisləri üç kitabında müəyyən bir yer verib. Əhməd ibn-Əhəmbəl, Buxari, ayrıca təfsir kitabı var, Səhi Buxari'də, Əbu Masud, Əhməd ibn-i Əbu i̇bn Məcə, İsaq ibn İbrahim, İbrahim ibn İsaq, İbn Əbi Davud, Süleyman ibn Əhməd, Tabarani, İsaq ibn İbrahim ibn Dəsti, İbn Şahin və s. Və əsasən də bunlar nəyə diqqət edirlər? İstər təfsir elmində, istər fikrdə, istər hər hansı bir məsələdə Peyğəmbər s.ə.v. xəbəri bunlar dəfələrlə təqiqləşdirir, yoxlayırdırlar. tabiin yedi böyük tabindən biri, Məhməd ibn-i Sirin, rahimahullah, ki, o zaman hələ nə sahabələr, nə də tabinlər isnad barəsində soruşmazdılar. Elə ki, fitnə baş verdi Ənə yəni Osman rəqəllahi şıxalar izlə çıxdı, onu öldürdülər. Sonra Peyğəmbər səv adından yalan danışmağa başladılar. Hamı sənət tələb edildi. Yəni, hədisinin Peyğəmbər s.ə.v-ə qədər gedib çıxan ravilərinin kim olduğunu soruşurdu. Və baxırdılar, o ravilər etibarlıdırlar, etibarlı idisə onlardan hədis qəbul edirdilər. Həks Təqdirdə isə mədisi, rəvayəti imkar edirdilər. Xüsusən də əhəl yəni Peyğəmbər səv yolunda olanlardan qəbul edirdilər. Vidaq əhlindən isə hər bir şeyi imkar edirdilər. Və əsasən də bu dəqiqə hal-hazır ki, dövrdə istinad edən, istinad olunan ən gözəl təsirlərdən tabarikin təsiridir. Qurtubinin iblikəsinin Qurani-n-Nabiyin vəsəri budur. Təfsirlər mövcuddur. İndi isə Quran-ı Şərim-in təfsirinə və bu təfsirə başlamamışdan öncə müxtəsər formada istiazanın təfsirini edək. İstiaza nə deməkdir? Tərk təzminəsi, sığınmaq deməkdir. Yəni Allah'a sığınmaq. Nə üçün bununla başlayırıq? Çünki Qurani Şərim-in Quran-i şərimi oxumaq istəyən adam istəyə qəni oxumalıdır. Oxuması əksər alimlərin fikrinə görə, yəni cümhurun dəyinə görə vacib deyil, müstəhəbdir. Amma oxumasa da Quran-i şərimi başlayıb oxuya bilər. Ancaq, yaxşı olar ki, oxusun. Allah s.ə.qələ deyir ki, وَاِنَّا يَنْزَغَيْنَاكِ مِنَشَّيْتَانِ نَذُونَ فَاسْتَ اِذْ بِلَهْمِيَ سَنِينَ الْأَلَيْمِ şeytanlar sənə vəzfəsə gəldiyi zaman onun o şərindən Allaha sığın. Əliyyətən, onun eşidəndir, biləndir. Və istiha zəmin, yəni Allaha faydası, fəziləti barəsində Buxayr Rahimahullah hədis rəvayf edir ki, Peyqəmbər s.ə.v. yanında iki kişi bir-birini söhür, yəni söhüşməyə başlayır, Və get-gedər, getdiksə onların qəzəbi artırır, daha çox şiddətlə, daha pis söhüşlərlə söhüblər. E, Rəsullahi s.ə.v-in halı dəyişir, qızarır, qəzəblənir. Və deyir ki, mən elə bir kəlmə bilirəm ki, əgər onlar hər ikisi bu kəlməni söylesə, onların o qəzəbi gedər, sakitəşərlər. Və bu kəlmənin Allah'a sığınmaq olduğunu onlara bildirir ki, desinlər, mənə şeytan rəzil, və gəzəbləri soruysunum, sahabələrdən biri onlara nəsvət edir ki, delə deyin, ki, sakitləşəsiniz. Və onlardan biri deyir ki, nədən istəyirsən? Sən əbilsən ki, mən dəliyəm, məndə dəlli var, və qoğurum. İki yer gəl, işindən şeytan o dərəcədə Onun azgınlığını artırır ki, o məqamda belə Allaha sığınmaqdan boyun qaçır. Sonra başqa bir ayədə də Allah Subhanahu taala deyir ki, "Fəzə Bu iki ayəni gətirməkdə məqsəd odur ki, Quran oxunduğu, Quran oxumaq istəsən, məlum şeytandan, yəni Allahın rəhmətindən qorunmuş şeytandan Allaha sığın. Bu, hikayəni gətirməkdə məhzədə odur ki, Quran, oxudu, Quran oxumaq istədikdə, hər dəfə Quran oxumaq istəsən, şeytan gəlib sənə vəsvəsə edəcək, ki, oxuma. Çünki sən hər dəfə Quran oxuduqca, imanın artır, sabadın artır və daha da sabit olursan. Odur ki, Allah s.ə.vələ deyir ki, oxumaq istəsən, Allaha sığan. Sonra, hər insan,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 təhsim olun. Yəni, ona pis şeyləri deyil, ancaq yaxşı şeyləri əmr edir. Abuzər radiyallahu anh, ki, Peyqəmbər s. yanına gəldim. Məsiddə idi. Gəlib yanında oturdum və Peyqəmbər s. s. mənə dedi ki, ey Abuzər, qalx, namaz qıl. Qalxıb, namaz qıldım. Sonra da gəlib yanında oturdum. o mənə dedi ki, ey Abuzər, insan və cinlərdən olan şeytanlardan Allaha sığın. O buzer radiyyalarını zirir ki, soruştum ki, Ya Rasulullah, insanlardan da şeytan olur. Rabi Adhan Və sallallam dedi ki, elbəttə və və və. Allah səhəl-ətələ, Kur'an-ı-kərimdə yürün nədir? Ve kezəlike cehəlnə likulli nebiyin adûvən şəyətənil inti və cim. İyuhi ba'duhum ləbadə zuhrufa alqavli hurğuran. Her bir insana, insanlardan ve cinlerden olan Düşmən, yani şeytan, düşmən təyin etdir. Hər bir insanın yanında cinlərdən də olan, insanlardan da olan şeytan ola bilər. Bu nə vaxt insana düşmən olur? Bu vaxt ki, Allaha qarşı üsyan etməyə təhrik edir. Şeytan sözünün mənası da odur. Mərid, şeytan, şeytanın mərid. Bu sözün mənası nədir? Üsyankar. Allaha qarşı ilk üsyan edən kim olub? İblis. Xudur ki, Allah s.ə. onu mərid adlandırır. Və onun yolunda olanları da, bütün şeytanları da mərid, yəni isyankar. Allaha üsyan edənlər, Allaha qarşı çıxanlar. <coughs> Sonra çox gözəl bir əsədir Ömər ibn Xattav radiyallahu anaməm. Bir dəfə bir yük atına minir və bu ad təsli Nə qədər vurursa, bir o qədər də artıq təsliyə təsli edir, xamlıq edir. Ömər Buhattab radiyallahu anh atdan düşür. Ki, bu nədir? şeytan üstünə mündirmişiz məni. Başqa atdaqa ölmədiyiz. Onu göstərir ki, şeytan heyvanlara da girə bilər. Xüsusən də ilana girir, qara itə girir, belə-belə-belə bu cür heyvanlara girir. Bu qədər inşallah... Bu gün mü? İkifayətdir. Allah bizə nəsib etsin ki, bunu davamiyyətli şəkildə Quran-ı kərimi bitirənə qədər Allahın kəlamını anlayana qədər təsir etməyə bizə müdəfəq etsin. Subhanək Allahın mələbi həmdiq. İşə dönlə ilə ilə ilə əstəxvəl qalatubu iləyik.